Megharapott a kutyám Megharapott a kutyám Nem számítottam rá, olyan gyorsan történt De hát miért számítana az ember arra, hogy a saját kutyája megharapja? Nem is morgott, csak utána miután után nekem ugrott, és a lábamba mart Úgy tett, mint akinek utólag jutott az eszébe, hogy előbb illett volna morogni, és csak azután harapni, de elfelejtette, úgyhogy bepótolja nem csak egyszerűen oda kapott a lábamhoz, ami előfordul az állatoknál, ha megijednek vagy bántásnak vélnek egy mozdulatot, ez valódi harapás volt. A jogban úgy mondanák, előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel átharapta a a fogai mélyen belevájtak a húsomba, rendesen vérzett. Első haragomban bele akartam rúgni, hogy megtanulja ki a vezér de aztán ránéztem az ilyet pofájára, a zavaros tekintetére, most megint egészen olyan volt, mint az apám, és úgy láttam, ő maga is meglepődött azon, amit tett. Úgyhogy csak üvöltöztem vele. Leszittem, elmondtam mindennek, hálátlan dögnek neveztem, amiért nem emlékszik, hogy menhelyről vettem magamhoz, hogy etettem, gondoskodtam róla. Ő meg hátra csapott fülekkel, behúzott farokkal, a földhöz lapulva hallgatott, még megadóan hanyatt is vetette magát, mint olyankor, ha azt szeretné, hogy a hasát vakarjam. Tudod, ki fogja a hasadat vakarni ezek után, te szerencsétlen, vetettem oda neki. Milyen kiszolgáltatott az apám, mint amikor gyerekkoromban éjjel belopóztam hozzájuk, és néztem őket alvás közben. A párnát hirtelen mozdulattal rászorítom a fejre, és teljes tesszúlyommal ráfekszem. Hm... Felébred ebben a teste, nem érti, mi történik. Levegő után kapkod, de olyan gyönge, hogy képtelen védekezni. Csak dobálja magát, csapkod a karjaival, rugdos. küzd az értelmetlen nyomorult életéért. Nincs bennem szánalom. Egyre feldúltabban, minden sérelmemet beleadva, tiszta erőmből szorítom az arcára a párnát. Még harcol de egyre apróbbak rúg. Míg végül utolsókat rándul a teste, és megadja magát. Erőtlenül lehanyatlik a karja. Kész. Vége. Meghalt a cselszövő. Senkinek se fog hiányozni. Senki sem szerette, és ő se szeretett senkit. Még saját magát se, talán csak Mikit és Milánt csodálta. Nézem a félelemtől tágra meret megüvegesedett szemeit. Halál merevedett vértelen arcát. Neki is jobb ez így. Ez már nem volt emberi élet. És legalább nekem se kell továbbápolnom. Elborzadok magamtól. Hová jutottam, hogy ilyen undorító dolgokat fantáziálok? A végén betörőből még gyilkossá is válok. Hm. Nézem az apámat, nyugodtan alszik. Alig emelkedik a melkasa. Csak a személye alatt vibráló szemgolyó jelzi, hogy él és éppen álmodik. De miről álmodhat, akinek nincs memóriája? Az álom az ösztönök és a vágyak birodalma. Akkor apám álmai most csak a tudata legmélyéről táplálkoznak, a kollektív tudattalan óceámból ahol a mítoszokból, szorongásainkból ismerős ősképek tenyésznek. Egyáltalán mi ez a kollektív tudattalan? Milyen titokzatos csatornákon keresztül vagyunk összekapcsolva egymással, mi emberek? Piszka mesélt az erdei fákról, hogy mélyen a föld alatt a gyökérzetük egymásba kapaszkodik. Figyelmeztetik egymást a veszélyekre, fertőzésekre. Ha a társukat elpusztítják, ők is szenvednek és képesek örülni egymásnak, rügyfakadáskor egyszerre kivirulnak. A fák tudják, hogy összetartoznak, hogy egymásra vannak utalva. Soha sem tudtam eldönteni, mi igaz a tanár úr de szeretem ezeket a történeteket, mert bár néha kicsit didaktikusak, legalább emberiek és optimisták, amire mostanában annyira vágyom. György napok óta képtelen volt aludni. Ha végre elszenderedett, hajnalban fölriadt. Kiment vizelni, aztán visszafeküdt, és félálomban is csak az elmúlt napok eseményei cikáztak az anyában. Ha nem az apját látta el, napközben is az ágyon hevert, mint akit olmos fáradtság húz oda. A legegyszerűbb lenne beszedni az összes gyógyszert, amit otthon talál. Villant néha az eszébe de mi lesz akkor azzal a szerencsétlen vén hülyével, aki a másik szobában horkol és rá van utalva? Meret szemmel bámulta a mennyezetet, és azon kapta magát, hogy csorog a könnye. Szerette volna megosztani valakivel a fájdalmát, de csak az apja szuszogott a másik szobában. Aztán úgy döntött, megírja Gerdának, Mikinek, Ildinek, Milánnak, hogy legalább írásban kipanaszolja magát. Meglepetésére Ildi jelentkezett elsőként. Azt írta, meglátogatnák Lacival. Néhány nappal később egy fehér Volkswagen póló gördült be az udvarra. Hasonló, mint amiatt annak idején ő vett a feleségének, és amit aztán a lebukáskor elkoboztak tőle. Áltak az ajtóban, zavartan nézték egymást, aztán Ildi megölelte és szájon csókolta. Nagyon hiányoztál, megrázott a leveled. Suttogta könnyes mosolyjal, és hogy erőt vegyen az ellágyulásán, finoman odatolta a fiát. Na mire vársz, öreld már meg az apádat? A pelyhes álló nyakigláb kamasz esetlenül bámult a borostás, beesett arcú apját, aki olyan erővel szorította magához, mintha el se akarná engedni többé. Laci döbbenten tűrte. Szerettem volna, hogy legalább megismerje a nagyapját, mielőtt késő lesz, és téged is újra lásson. Közölte Ildireket hangon. Biztos nagy élmény lesz neki. Leültek a verandán. Majd benézünk nagyapáthoz, kisfiam, de az előbb úgy láttam éppen aludt. Addig nyugodtan néz körül, és gyűjts erőt a látványhoz. A fiú unott arccal bámészkodott a házban mintha egy skanzemben kötelező iskolai kirándulással járna. A konyhában megvizsgálta az öreg sparheltet. Kinyitotta az ajtaját, belenézett, megbámulta a vastag keresztgerendát a mennyezeten, megszagolta a lecsüngő, szállított csokrot, megütögette a sparhelt fölött a rézedényeket, hogy konganak-e, aztán elővette a vókmennyét, a fülére illesztette a hallgatót, és leült a sarokba zenét hallgatni. Eltompult szemmel nézett maga elé, és közben ütemre bólogatott a fejével. Na kész, elveszítettük, már nincs közöttünk, nevetett Ildi. Tőle akár a világ is összedőlhet, csak zene szóljon közben. Csöndben meghittem, beszélgettünk, mint régen. Amikor még beszélgettünk. Ildi nem öregszik, állapítottam meg. Sőt, mintha az utóbbi időben kisimultak volna a vonásai. Negyven éves korára gyönyörű éretnő lett. Én meg egy elgyötört vén ember. Olyan, mintha az apja volnék, holott csak egy évvel vagyok idősebb nála. Szép vagy. Köszönöm. De hogy elnézlek te rád, viszont rád férne egy garanciális felújítás szívem. Képzeld, én otthagytam a tévét. Letelt a szerződésem, és ugyan nagyon kapacitáltak, nem újítottam meg. <gül> Alig, nem azt látod rajtam, hogy megnyugodtam, és magamra találtam. Az elmúlt két évben összespóroltam némi pénzt. Vettem egy hasonló kocsit, mint amilyet régen tőled kaptam, és két barátnőmmel, egykori textiles sajokkal nyitottunk egy kis dizájnstúdiót. Ruhákat és jelmezeket tervezünk. Egyelőre magunk is várjuk, de olyan nagy az érdeklődés a tévék, filmesek, színházok részéről, hogy alig bírjuk a munkát. Most szabászokat, varró nőket keresünk, mi meg csak tervezni fogunk. Úgy döntöttünk velünk, nem fog kicseszni az életközepi válság. Tudod, ebben az életkorban kell váltani és új életet kezdeni. Neked jut időt, hogy az ápoláson kívül valami mást is csinálj? Nem tudok -e elszabadulni az apám mellől. Pedig hiányzik a fotózás. Mostanában jobb hiány őt fényképezem. Piszkafa nekem adta a nagyítógépét, a megmaradt vetszereket és a fotópapírokat. Itt a fürdőszobában hívok és nagyítok. Az apádat fényképezed? Erre kíváncsi vagyok. Megmutatod a fotóidat? Elővettem a fiókból az egyik kiürült dobozt, abban gyűjtöttem a képeimet, és odanyújtottam Éldinek. Mindig jó szeme volt. Régen is megbíztam az ízlésében. Kéméletlen kritikus. Köntörfalazás nélkül megmondta, ha nem tetszettek a fotóim, és lelkesen dicsérte, ha jónak találta. Amíg megnézed a képeket, bemegyek apámhoz. Kicsit rendben rakom, bár nem vagyok biztos benne, hogy érdemes látnod őt ebben az állapotában. Azt meg végképp nem tudom, okos dolog-e a gyereket ezzel a látvánnyal sokkolni. Én meg azt szeretném, ha Laci, látnám mit vállaltál az apádért, hogy végre megtanuljon tisztelni. Mindkettőtöknek jót tenne. György bement az apjához. Kinyitotta az ablakot, kiszellőztette a hútszagot, átpelenkázta az öreget, átültette a fotelbe, megfésülte, és eligazította az ágyát. Kész a baba, szebb, mint újkorában, lehet csodálni, Szólt ki az ajtón, mint annak idején, amikor az újszülött Lacikához a barátaik jöttek baba vizitre. Nem reagáltak a hívásra. György benézett a konyhába. Ildi és Laci az asztalnál ült, és a fotókat nézték. Gyuri, ez gyönyörű, mondta Ildi megrendülten. Laci is elismerően lebigyeztette az ajkát. Még a fülhallgatóját is levette. Kicsit horror, de király! Ez a legmegrázóbb, mutatott Ildi egy képre, amelyen az egykor hiú zsarnok elbotult esdeklő pillantással kiszolgáltatottan feküdt a pelenkájában. Apád még most is vonzó és taszító szánalmas szörnyeteg. A fotóit pedig őszintébbek, mint te saját magadhoz szívem. Mindent elárulnak az apáthoz fűződő kapcsolatodról. A félelmet, a rajongást, a megalkovást, a lázadást, az undort, és végül a könyörületet, amit apát talán meg sem érdemel. Tabu döntögető album lehetne, bár kétségeim vannak, hogyan fogadnák ezeket a fotókat ebben az országban. De Márkus talán segítene kiadót találni Spanyolországban. A spanyolok nem félnek az őszinte érzelmektől. <gül> – Merjünk nagyokat álmodni? – nevetett Gyuri. – Na akkor tekintsétek meg a jövendő album sztárját. Ildi bement köszönni az apúsának, de Laci megállt a küszöbön. van nézte a fotelben bambán mosolygó idős embert, nem akart belépni a szobába. – Innen is látom – mondta. – Ő Laci az unokád. – Mutatta be a fiát az apjának Gyuri. Eljött meglátogatni, mert már régóta kíváncsi volt rád. Az öreg, mintha értette volna, ingatta a fejét. Amikor induláskor Ildi és Laci beültek az autóba, György pedig fancsali képpel várta, hogy búcsút inthessen nekik, Ildi az ablakon át rámosolygott, aztán letekerte az üveget. Ne örülj ennyire, hogy elmegyünk. Harkányban alszunk, és ha Lacinak is megtetszik a fürdő, veszek neki egy vízhatlan mp 3 hogy a vízben se kelljen beszélgetnie velem. Magamnak meg egy cuki új fürdőruhát, és rendszeresen visszajárunk. Lehet, hogy hamarosan egyedül is leugrok hozzád, és megmutatom a fürdőrú címat. Kacsintott. Nem írtam meg Milánnak a DNS vizsgálat eredményét és az se vajon tudja-e, hogy apánk feladta őt a forradalom után. Mert szerettem volna látni az arcát, amikor közlöm vele. Megírtam, hogy én nem tudom hagyni az apámat, de neki a dráva túlpartjáról autóval lesz fél óra. Igazán meglátogathatná a barátját. Szerinted ez mit jelent? Kérdezte Gerda, amikor elmeséltem neki, mi történt. Ezek szerint Milán lenne az apád? Ez akkor derül neki, ha tőle is vennének DNS mintát, de nem merem megkérni erre. Éppenséggel még az is lehet, hogy nem is annak a bizonyos marinának a gyerekét hozta el az anyánk a gyerekotthonból annak idején. És a hasonlóság az állítólagos féltestvéreddel léteznek hasonlások, alteregók. A pszichológia szerint még egy emberem belül is létezhet egy második személyiség, vagy valami ilyesmi. A rendőrségi oktatás során több olyan fotót mutattak, amin két idegen ember a megszólalásig hasonlított egymásra. Olyanok voltak, mint az egypetéjű pedig nem volt köztük vérrakonság. Az egyik gyakorlaton összekeverték a hasonlások fotóit, és szét kellett válogatnunk őket. Egyikünknek sem sikerült. Akkor vetítettek le egy amerikai dokumentumfilmet egy sorozatgyilkos tárgyalásáról ahol a szemtanúk határozottan állították, hogy felismerik az elkövetőt, az esküdtek se fedeztek fel különbséget a bűncselekméről készült fotókon, és hiába tiltakozott a nyomorult vádlott, hogy nem ő a gyilkos, még Alibit is felmutatott, amit lesöpörtek azzal, hogy nyilván hamis. A bíró és az ügyész annyira biztosak voltak az ítéletükben, hogy végül egy ártatlan hasonmást küldtek a villamoszékbe a bűnöző helyett. Húsz évvel később találták meg a valódi gyilkost. Akkor derült ki a tévedés. Ez elképesztő. Azt mondod, hogy belőlem is rohangál a világban néhány hasonló. Hú, de Az ember egyedinek képzeli magát, aztán meg... Nem, kis hugom. Az biztos, hogy belüled nincs több. Kizárdolok, dolog, hogy léteznem még egy ilyen édes lány rajtad kívül a világon. Ez én se hinném el, de belőlem eleve mindjárt kettő volt. Az egyik rendőr, a másik meg betörő. Jaj, de hülye vagy, Gyuri! Néhány nappal később Milán tragacsa begördült a tanya udvarára. Na, hogy van az én véntróger, barátom? Kérdezte Milán, és elindult egyenesen Novák Bálint szobája felé. Novák Bálint az ágyában feküdt, a mennyezetet bámulta. Amikor Milán belépett a zajra, odakapta a fejét. Felderült az arca. – Milán! – suttogta. – Megismert téged, pedig senkit se szokott, csodálkozott, György. – Na, jól néznénk ki, ha már engem sem ismerne meg. – Gyakran engem sem szokott. – Azon viszont nem csodálkozom, kacsintott Milán. – Magunkra adhatsz minket, Gyuri, hadd beszélgessünk kicsit kettesben. – Na, azt megnézném, ha az apám még beszélgetne is veled. Vigyorgott György, és magára hagyta a két öreget. Az ajtóból visszafordulva még látta, hogy Milán széket húz az ágyhoz, és leül a barátja mellé. Milán megfogta Novák Bálint kidagadó erekkel átszőtt fonnyat fehér kezét, és megsimogatta. Ezek a bolond fiatalok azt hiszik, hogy öregkorunkra hűültünk meg, pedig mi már fiatalon is hülyék voltunk, igaz -e? de jó kibaszunk velük, meghalunk, és itt hagyjuk őket a szarban, ahogy minket az apáink, ők meg majd a fiaikat. Ültek csöndben. Nézték egymást fél óráig. Aztán Milán kiment Györgyhöz. Jó, kidomáltuk magunkat, de most elfáradt és elaludt. mond már, hogy beszélgettetek is. Hát de, a magunk módján. Nem szavakkal, csak úgy csöndesen. A lényeg sosem a szavakban van. A szavak csak elfedik a valóságot. Nem jöttél még rá? Két dolog miatt szerettem volna beszélni veled. Itt járt a napokban Márkus Márkus. Vágott bele György. Az ki is? Az ezredes, tudod, a barátom, aki mindig segített nekem, már beszéltem róla. Ja, ja, igen, emlékszem. És? Megdöbbentő dolgot mesélt, azóta sem tudok megszabadulni tőle. Azt állította, talált néhány dokumentumot arról, hogy a forradalom után, amikor apámat letartóztatták, a vallatáskor megtört, és több társát elárulta. Téged is. Te mit tudsz erről? Milán nem lepődött meg. Tudtam róla. A nagykövetségünk kilencvenben kikérte a jugoszláv állampolgárokkal kapcsolatos anyagokat a történeti hivataltól, és elküldték a rám vonatkozókat. És mit szóltál hozzá? Az akasztófa árnyékában, különösen ha az ember tökét közben gumibottal verik, az élet ösztön is más fokozatba lép. Tudta, hogy én már hozaszöktem Jugoszláviába, biztos azért vallott rám. Csak tovább kínozták, és akkor újabb neveket kellett mondania. Gondolom azt hitte, azok is külföldön vannak már, de tévedett. Tévedett? Milán bácsi, ezek az emberek börtönbe kerültek, az egyiküket pedig fel is akasztották. Tudom, mocskos ügy, megbocsáthatatlan. Szerintem ő se bocsátotta meg magának soha, és amikor észnél van, azóta is retteg, mikor veszik elő érte. A polgárháború után is ezt láttam. Sokkal kevesebb ám a hős Gyuri, mint ahányan később azt állítják magukról. Ennyi. Mit mondhatnék még? Hurcoljuk magunkkal a bűneinket. Ezzel élünk. A többiek meg hazudnak. Maguknak és másoknak is. Milán bácsi, ha már ebbe így belemásztunk, beszéljünk egy másik titokról is. Azt állítottad nekem, hogy Marina szerint az apám volt az apám. Milán arccal nézett Györgyre. Igen, azt állítottam. DNS mintát vettem magamtól és az apámtól. Tudod, mi derült ki az elemzésből? Gondolom. Az derült ki, hogy nem ő az apám. Hajlandó lennél te is DNS mintát adni, hogy megtudjam az igazságot? Milán arca megkeményedett, egy apró ideg megrándult a szája szélén. Felesleges. Hazudtam. Ágnesnek is, neked is. Marina a levelében azt írta, hogy te az én fiam vagy. György kikerekedett szemmel bámult. Könybe lábadt a szeme. És rákented az apámra? Hogy tehetted ezt, Milán bácsi? 23 éves voltam. Apád 36. Ők gyereket akartak, én meg mit kezdtem volna veled? Már Jugoszláviában éltem, nem vehettelek magamhoz, és be akartam fejezni az egyetemet. Nem lettem volna jó apád. Én súgtam meg anyádnak, melyik otthonban talál meg. Biztonságban akartalak látni és úgy gondoltam, hogy a legjobb barátom és a felesége jó szüleid lesznek, és így legalább követhettem azt is, ahogy felnősz. Ráadásul Marina kisebbik fia, akit a fotó láttál, szintén tőlem van. Mert egy rövid időre akkor is egymásba gabajottunk, amikor ő már férjhez ment Brankóhoz. Én meg sárával éltem. Én meg ezt cipelem magammal. Ha tudsz, megbocsátasz, ha nem. Leköphetsz. Nagyon sajnálom, mondta könnyes szemmel. Tényleg nagyon sajnálom, fiam. Kizár dolog, hogy ezeket a tragikomédiákat nem odafönt írják mondta Piszkafának, amikor elmesélte neki is, mi minden történt fel az elmúlt napokban. Vénységemre én is egyre többet gondolkodom a kedves kert szomszédomról, felelte a tanár úr elmélázva, és a szomszédos templom felé bökött: De neked Istenre! Sokan próbálják a tetteikért a felelősséget a körülményekre, a szülőkre, mindenféle traumákra hárítani. Biztos van is némi igazság valamennyiben, de a felelősség végső soron mégiscsak a miénk. Magunk döntjük el, mit kezdünk a sorsunkkal. Amikor még tanítottam, elnéztem a gyerekeket az iskolában, hogyan viselkednek a társaikkal. Árulkodnak-e, megosztják-e az uzsonnájuk azzal, akinek nem jutott? Milyen disznóságokat művelnek, például lopnak-e radírt? És találgattam, vajon milyen felnőtt válik belőlük. A radírt csak azért említettem, mert első általánosban nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és elloptam a pattársam cseszlovák elefánt radírját. Pontosabban egy fél radírt, mert a másik fele már elkapott. De az ötvenes évek elején számomra még ebben az állapotában is óriási kincsnek tűnt. Máig mardos a el kifordolás, pedig a pattársamnak volt már akkor egy vadonatúj elefánt radírja is. Prágából hozta a nagynénikéje. Egy félradír miatt érez bűntudatot, kérdezte György elképedve. Miért csodálkozol? A félradír és a postarablásból származó milliók között csak anyagi különbség van. A tett ugyanaz. Azt is magunk döntjük el, hogy ha hatalomhoz jutunk apaként, tanárként vagy politikusként, visszaélünk-e vele? És ha kiszolgáltatottá válunk, Gyáván eltűrjük-e a megaláztatásokat, vagy szembeszállunk a hatalmas kodókkal. És végül, hogy vénységünkre Istennel és a világgal perlekedő, a halától rettegő öreg emberek leszünk, vagy bölcsen belenyugszunk az elmúlásba. Neked is magaddal kell elszámolnod, Gyuri, amit a törvény védelmezőjeként a törvény ellen vétettél. Van bennem bűntudat. Apánk rendesen belénk nevelte a megfelelési kényszerrel együtt. Úgy kellett félnünk tőle, és úgy kellett imádnunk őt, mint az Istent. A mai napig nem tudok szabadulni ettől a kettős érzéstől. Én nem a bűntudatról beszéltem, Gyuri. a megalázkodással, mit lehet jóvá tenni? Milyen rémes Isten lenne, aki örömét lelni abban, ha rettegnek tőle? És milyen szánalmasan gyönge ember az, aki élvezi, ha meghunyászkodnak előtte és hízelegnek neki. A hibák arra valók, hogy tanuljunk belőle. Én úgy képzelem, hogy Isten az érzelmeket, érzéseket, örömöt és bánatot csak rajtunk, embereken keresztül tudja átélni. Ezért csinálja velünk a végtelen sok jót és a töménytelen borzalmat, mert meg akarja tapasztalni. De az ítéletet ránk emberekre bízza, még csak nem is a bíróságokra. Arra is szükség van ugyan, de a börtönnéli súlyosabb büntetés a környezet megvetése, ez a különbség a jog és az erkölcs között. Az egyetlen igazi ítélőbíró a lelkiismeretünk, amivel saját magunk fölött is ítéletet mondunk. Mert ha beletörődünk az aljasságokba, akkor észrevétlenül magunk is ugyanolyan hitványjá válunk. Napokkal később a kutyám ismét megharapott. Ezúttal a kezembe mart, amint épp enni adtam neki. A faluban, a kocsmában, amikor elmeséltem, mindenki azt állította, az ilyen állatot agyon venni. Az nem járja, mondták hogy egy kutya megharapja a gazdáját, az már nem kutya, hanem fenevad, azzal nincs mit tenni, agyon kell ütni és kész. Leültem a kutyámmal szemben. szemet néztünk. Bámultam az arcába, a csipás szomorú szemébe és figyeltem. Próbálta elkapni a tekintetét, de két kézzel megfogtam a pofáját és nem vettem le róla a tekintetem. Igyekeztem indulatok nélkül vizsgálni az őszes pofáját. Egyszerűen csak figyelni és megérteni, ahogy piszkafa istene tenné, gondoltam. A bosszúvágy és a könyörület egyszerre hullámzott és háborgott bennem. Apám szemét láttam a kutya arcában, és magamat, ahogy a szembogarában tükröződtem. Nem foglak bántani. Mondtam neki aztán. Amikor örökbe fogadtalak, vállaltalak. Annyi mindenkibe belemartam már én is az életem során. Vagy így fogunk együtt élni. Időnként megharapjuk egymást. Ha nagyon felhúzol, biztos még ordibálok is veled. De aztán kibékülünk, és élünk tovább úgy, mint eddig. Morogva, egymást marva, mint az összenőtt szijámikrek, aki tudomásul veszik, hogy akarják vagy sem, kénytelenek elviselni egymást. Amikor piszkafának elmeséltem, hogyan döntöttem a kutyámról, nem szólt semmit, csak hümögött. De mintha ugyanazt a huncott elégedettséget láttam volna a szemében, amire mindig úgy vágytam gyerekkoromban.